Així comença un nou programa de Dignitat Rebènes.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 Avui volíem començar el nostre programa Dignitat Rebel Primer de tot amb una salutació, salut i força per a totes companyes I, bueno, Ens arriba un programa, un, uh, un film, perdó uh, Un revolucionari de fons, un nou documental sobre múmia a Bujamall. Segons el director, guionista i productor Stephen Vittoria Aquest film es centra en la vida de Mumia com a escriptor, periodista I sobretot com un revolucionari El film es va estrenar el 6 d'octubre en el 1000 Valley Film Festival a Califòrnia i es presentarà en els darrers mesos a diversos festivals de cinema on estarà disponible abans al públic amb la traducció a l'espanyol el febrer o març del 2013. A la pàgina web del documental i recent entrevistes publicades a San Francisco Bayview i Angola Free News ens diuen un poc del que podem esperar d'aquesta nova producció. Segons el director, guionista i productor Stephen Vittoria, a diferència de qualsevol altre documental, aquest film es centra en la vida de Mumia com a escriptor, periodista i sobretot com un revolucionari que escrivia des del corredor de la mort de Pensilvània. La coproductora Noelle Hanraman, eh, directora de Prison Radio, destaca que el documental va més enllà de l'incident del 9 de desembre del 88 81, perdó, en el que Daniel Faulkner va morir i Mumia fou gravement ferit per després ser condemnat a mort. Està clar que aquest no fou el moment decisiu de la seva vida i no reflexa qui era en aquell llavors o en qui s'ha convertit. Per primera vegada, a través d'aquesta pel·lícula, la gent pot començar a entendre tant les circumstàncies i forces que influyen en el desenvolupament de Mumia com la manera en què ell ha tingut un impacte en el món. En aquest documental, La vida i l'obra de Mumia amb un es presenta amb veu de poetes, músics, activistes, escriptors, periodistes i revolucionaris, incloent Pam, Ramona, Mick Africa, Emma Wood, Pérez, Lídia, Braxango, Tarika Lee, Alice Walker, Michael Perent, i Giancarlo Espósito, Michela D'Alessandre, Angela Davis, Cornell West, Amy Goodman, John González, Johanna Fernández, Peter Coyote, Eddie Bavder, Aya de León y Jerry Quickly, entre d'altres. El film és visualment cridaner, amb fotos inédites, pintures i dibuixos realitzats per artistes notables, incloent els quadres de Jacob Lawrence sobre les grans migracions de milions d'afroestadounidenses al nord del país, els dibuixos cósmics de Marc Mahill artista de la ploma i la tinta, els retrats de Mumia fets per Eric Drucker, com el de periodista escriuant a màquina a la seva cel·la, i una sèrie de 23 quadres sobre la vida de Mumia pintats per Seth Tobokman, que ara il·lustren el documental. Alguns dels artistes també s'entrevisten en el film, incluint la ex negra Emotri Douglas, Anne Erpino i dos joves mexicans, Ricardo Samaniego, Mendoza i Elena Moguel Samaniego. Els quals van crear una instal·lació artística titulada El corredor de los silenciados, en els cabos 2011. Per veure art, vídeo i entrevistes sobre la documental es pot visitar la pàgina web mumia-themovie.com i... Diu al director del documental que el que realment li interessava des de que va escoltar per primera vegada els assajos radiofònics de Múmia, Amu, Jamal i va llegir la seva obra, Fou l'extraordinària capacitat per transcendir l'infern draconià del corredor de la mort i per suggerir narratives alternatives als mites de la crida de l'anomenada justícia i llibertat nord-americana. En el país governat per assassins en sèrie, violadors econòmics i sociòpates comuns, i corrents, un es veu obligat a cercar un poc de cordura, compassió inclòs, un poc d'amor entre les entranyes d'aquest manicomi. Diu l'autor que va trobar aquesta cordura en uns escrits fets uh, molt de valor, en un lloc gairebé uh, sense llum, humit, en el Gulag nord-americà, Noel Hanranah, Afirma que quelcom que fa aquest film insòlid és el seu compromís per desenterrar cada peça de rodatge disponible amb una freqüència revela informació que l'estat hagués estat preferit mantenir oculta. Aquest nivell de detall, junt amb un excel·lent treball d'investigació històrica, va prestar atracció a la narrativa. Aquests materials es tornen un contrapunt a la mentida, és a dir, la narrativa popular que els mitjans oficials difonen nit rere nit. El periodisme polític que la història realment ens mostra és que l'imperi d'avui es torna cendres de matinada, que res no dura per sempre i el que no resisteix és accedir a la seva pròpia opressió. La forma de cordura que qualsevol persona pot exercir és el resistir aquella força que pretén reprimir, oprimir i aplastar l'espírit humà. donc si deixem avançar la tarda amb un poquet de reggae mentre ens apropaven aquesta història d'un revolucionari abuja mal al cinema aquesta metàfora de la revolució que podria ser així doncs no només per dir-li bon dia sinó també bones tardes i bona nit perquè no ens veurem Valtoni compartim amb vosaltres la carta que ha fet arribar a Contrainfo cat. Joan Vicenç Lillo sobre el cas repressiu de Baltonic. Mira, ni et coneixia abans que el teu nom es multipliqués en entrades i sortides, notícies, en xarxa i diaris. Vaig escoltar el que cantaves i com ho feies i vaig considerar bona cosa que des d'aquesta Mallorca tan tancada i inaccessible els nous corrents culturals Com convidéssim com accedir a aquest estil musical i de cançó amb molta lletra, que és el rap. Es diu així, que em fa. Si no vaig errar, dins la seva curta tradició, aquesta forma d'expressió cultural, de llibertat, d'expressió, sol anar lligada a un dels pocs recursos per protestar que tenen els individus o comunitats humanes més marginades i castigades per un sistema corrupte i sovint generador de misèries i de guerres. Crec que tu agafaràs aquesta eina i la l'utilitzaràs com cal. És a dir, amb creativitat i intenció de fer visible aquesta protesta posant molt l’accent en les lletres de les cançons perquè impactessin en qui les escoltava com per fer reaccionar un encefalograma pla com cal. Els qui t'han denunciat, els del Círculo Balear, Fomenten allò contrari al que significa la cultura al respecte a la ciència i a la llibertat. La mentida i el foment de la por és la seva raó de ser. El seu interès es basa en el manteniment d'una imposició que ja va ser instaurada a sang i a foc. Els que fan més por... És la llum, la consciència de llibertat que perillin, perillen adquirir unes persones, un poble, de pertinença a una comunitat humana diferenciada per una idosincràsia pròpia i que aspira a estar germanada en llibertat en la resta de pobles del món, diversitat humana. Allò més perillós és el que el seu discurs porta a la confrontació i ara amb valentits, per les complicitats institucionals existents ataquen la teva llibertat d'expressió, la dels qui t'escolten, reprimint-te, -te, confiant -te en evitar la proliferació del teu exemple d'expressió de llibertat. Esperem que el sistema judicial no assumi el seu joc. Gràcies, Vicenç, Lillo i Colomar. Doncs, mentre es acaba aquesta Gregory Isaac My Time, Ai, els Dios, jajo, jajo! Tenim, adavant, el tret informatiu, crítica i reflexió des de les zones lliures que volem compartir al 23è programa del 15 d'octubre del 2012, el tret informatiu, que diu així.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 és més necessari que mai. D'una banda, les retallades continuen siguent la recepta per solucionar l'estafa de la crisi des de Madrid. Aquí a Catalunya, Mas tracta d'exprimir electoralment els béns independentistes que bufen des de la base social i que reclamen per a Catalunya un estat propi. I en el centre de tot això, amb un especial sentit crític, està el tret informatiu, per contar-te tot el que passa al carrer. Aquests són els titulars. Preguntem a carrer, per què creus que Artur Mas ha començat a recolzar la independència? Reportatges. El cese a Vies, torna a estar amenaçat de desallotjament. Un greu perill. L'accés a l'educació lliure i gratuïta en grau. Trencant les reixes de la hipoteca. L'entrevista. Marxell Otamendi, director del diari Berria, es parla sobre presos bascos i eleccions a Euskadi. Nosaltres, comunica't al el correu electrònic del tretinformatiu arroba gmail.com Descarrega't el podcast a la nostra web, el tretinformatiu.wordpress.com Apunta, participa i dispara. Col·labora con nosotros. Comunica't al el correu electrónico el tretinformatiu arroba Descarrega't el podcast de la nostra web, el Apunta, participa, dispara. Canvies en de desallotjament de nou. TMB i l'Ajuntament de Barcelona han reprès la demanda contra el Centre Social Autogestionat. Parlem amb membres del CSA i amb alguns dels col·lectius que utilitzen l'espai en aquest reportatge de Pau Fabregat. El Centre Social Autogestionat Canvies és un espai ocupat des de 1997 al cor del barri de Sants. 15 anys teixint alternatives i creant un espai de participació política i assembleària. Ara, però, es troba amenaçat de desallotjament per l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa Transports Metropolitans de Barcelona, TMB. Parlem amb l'Albert, membre de l'Assemblea que gestiona el centre social i ens explica part de la història de Can Vies. Bé, bueno, actualment l'edifici de Can és de propietat majoritària de TMB i en el seu temps va ser un edifici sindical molt molta temps, o sigui sense ús, el 97 van fer un grup de joves, van mancar espais dins del barri, van decidir ocupar eh, el cintre social autodestornat Can Vies. Can Vies ha estat una escola de participació social i cultural per a centenars de persones de Sants. Són nombroses les experiències comunicatives, artístiques, culturals i polítiques que s'han dut a terme en aquest espai. Alguns col·lectius que l'utilitzen purament eh, per reunir-se, fer assemblees i fer feina política, estrictament. Bé, tenim el local d'assaig, que funcionen en la gestió del seu espai d'una manera assembleària, amb unes formes d'organització eh, horitzontals. Entre aquests col·lectius es troba el periòdic de comunicació popular La Burxa. Doncs bé, per la Burxa és molt important que no desallegin canvies perquè és un espai on des dels seus inicis en vam formar aquí, la nostra redacció s'ha format dins d'aquesta casa i per tant tota la feina que fem està molt íntimament relacionada amb aquest, amb aquest centre. No? I de fet totes les que hi participen d'aquest mitjà de comunicació lliure on doncs fem activitats aquí al centre social i creiem que és una, un espai molt important per la vida de Sants. Parlem també amb un membre de Joves de les Terres de l'Ebre, col·lectiu que participa a Can Vies. Eh, en canvi, és el lloc on ens portem reunim des de fa diversos anys, des del 2008, que va sortir el col·lectiu de Joguentres Tards de l'Ebre. És on portem el màxim d'activitat, on fem la majoria d'actes, fem les assemblees eh, setmanals i bueno, s'ha doncs, eh, consolidat com aquest punt de, de reunió també al, al mig de Barcelona, també que ens ajuda també, a fer de... Des de Can Vies destaquen la importància del suport del veïnat del barri de Sants. Per nosaltres o sigui, aquí un punt clau en aquest procés eh, és la els veïns, és la gent del barri. O sigui...